živi koliko hočeš hada al jabal il ko hoceš ali znaj da ćeš umjest i radi šta hočeš, ali znaj da ćeš zato biti nagrađen ili kažnjen i voli koga hoćeš ali znaj da ćeš ga naći stavi al od vas neće biti pravi vjerni Svedok do knižové strásty nebudou slédile, ono se čím jsem já Rasul Allah, men nežad o Allaho posláníče, u čemu je spás. Pakáže poslání sallallahu alaihi ve sellem, amsik alajka lisánek, věl jasak bytek, věl jasak bytek, věl čuvaj dobro svoje jizdy, ина ке твоя кућа буде довољна и плачи пред својом ег레ш межд ула межд уали и тегална би нам каже кад афлах ал муминун ус пили субиниц ализинум фи салатихим Ako nije kaže Allah I kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam I ako ne bude to ono što čega usmjeriti Pa koja je to da kažemo druga stvar Koja čega usmjeriti Na ono što je od istine Subhano rabbu i akwar Ano vatah u tali linsan Kunt za izari dan onay da ide putem jannata zar moze da svoje srcce veze je za neko ide putem cehanna al taqattau neko od vas ode u mesdžid kad posanju kali salatu sank kada ode u mesdžid u džamiju U slučaju da pro ili da nauči 2A je ta i za lahve je nego 29 3A je ta nego 39 4A je ta nego 49 i tako dalje Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Saha vala subhanahu wa ta'ala نهاية السلامة نهاية الله نهاية السلامة محمد صلى الله عليه وسلم قال أعزائي الله سبحانه وتعالى أصبحت أمامنا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كوي بيروية بويتس الله سبحانه وتعالى استنسكم بغبئيازنش ونمويت أمرتي وسمكوا برعب مسلماني Allah, suhanahu wa ta'ala, molimo da nas učini odoni koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da umremo kao pravi muslimani. A zatim, draga moja braća i cijenine sestra, jeli tema našeg današnjeg predavanja i izlaganja je odgoj na Kur'anu i sunnetu. Odnosno, kako da čovjek postane odoni koji, tako da kažemo, u svakom dijelu svog života je pokoran onome što dolazi u Allahuvoj subhanahu wa ta'ala knizi i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kada kažemo islamski odgoj ili odgoj na Kur'anu i sunnetu, mi sad mislimo da naša omladina bude odgojena islamski da kažemo u svim sferama svog života. Znači ne tako da kažemo, na primjer, da u jednom dijelu budemo muslimani, a da u drugom dijelu budemo pravi džahini. Ili da jedan dio Kur'ana i sunneta prihvatamo, a da drugi odbijamo. I zato ćemo pokušati ovdje da iznesemo ono iz čega ćemo vidjeti kolika je obaveza i kolika je važnost da se trudimo da budemo od onih koji će potpuno odgojiti svoje duše na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A to je normalno, ovome govorimo za to, što smo vidjeli u Kur'anu i sunnetu Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam toliko ajeta i toliko hadisa, koje nam upučuju na to, da če čovjek, ama baš, za svaku stvar svog života, biti, prit, biti pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa nam prenosi imam At-Tabarani u svom djelu Al-Mu'đem Al-Ausat, od sahli ibn Sada, الساعدية رضي الله تعالى عنه الله بسنه صلى الله عليه وسلم ركو جاء جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحب من شئت فإنك مفارق برنس إمام الطبراني أصولهم دياله معجم الأوسط واتسهل بن سادة الساعدية رضي الله تعالى عنه الله بسنه صلى الله عليه وسلم ركو دوشاو بي جبريل Jel, došao melek Džibriil sa objavom, međutim ovom slučaju objava sunneta. Jer Džibriil, aleyhi salatu wasalam, je dolazio poslaniku, sallallahu aleyhi wasalam, kako sa Kur'anom, tako isto sa sunnetom. I došao mu je ovdje i rekao, o Muhammede, živi koliko hočeš, ali ćeš biti meyit. Živi koliko hočeš ili kako hočeš, ali znaj da ćeš umrijet. I radi šta hočeš, ali znaj da ćeš za biti šta? nagrađen misliš ili nagrađen ili kažnjen i voli koga hoćeš ali znaj da ćeš ga napustiti jer znamo šta da ćeš ovih nekoliko god svoj stvar koliko god svoje srce bude vezao za neku stvar od ovog dunjalu, ka šta da će je napustiti kada tada? I zato nam izbili už imam muslim, uslom sahihu. Odanisi ibn Manika radiallahu ta'ala anhu, da Allah posanik sallallahu alaihi wa sallama rakao, yatba'u lmeyeta thalath, faya'rđi u ifnani wa yabqa wahid, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amalu, faya'rđi u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Da posanik sallallahu alaihi wa sallama rakao, maita pra tri stvari, pra tega porodica, negava imetak, i negava dela. Pa se kaže vrat je dvije stvari, a ostane sa njim u kaboru jedna stvar, vrati se njegova porodica i ostane njegovi metak, međutim sa njim u kaboru ostaje šta? Ostaje njegova djela. Zatim ono također, draga braćo i sestre, što nam upučuje na to za koje stvari ćemo biti pitani, I kako čovjek treba da na dunjalu koji ima odnos prema Kur'anu i sunnetu i koliko svoju dušu da odgaja na te dvije stvari, upuće je hadis koji je zabilježio Imam Etrmizi u svom sudanu od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu, da se obratio Allahom po saniku sallallahu alaihi wasallam i rekao Ja Rasulallah men neđatu. Ovaj ashab koji se zove Ukbe ibn Amir, kao pravi musliman, kao onaj koju hoće da nauči uputu, I kako da odgoji svoju dušu obraća se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kaže mu, ya rasul Allah men najat, o Allaho poslaniče u čemu je spas to jeste uputima na onej stvari koje će mi biti odspasana gdje? i na dunjalu, pa kaže poslanih sallallahu alaihi wasallam amsik alajka lisanek walliya sa'ka baytek vabike ala khati'atik poslanih sallallahu alaihi wasallam ga ovdje znači uputčiva neke od stvari U ko ima će biti tako Bog da njegov spas pa kaže amsik ilu rivaito amlik alekalisanik kaže čuvaj dobro svoj jezik čuvaj dobro šta svoj jezik wal yasak tvoja inakatitwayak bude dovolna misli se odako što se kaže u komentaru hadisa da čovjek jedno što više vremena provodi u samoći, to jeste da ima vremena u svom danu i u svom vremenu kada će provest u samoći sam sa sobom i zato kaže imam Ahmed aleyhi, da je svaki hajre dolazi od onda kada se čovjek bude osamljivo sa samim sobom, to jeste da čovjek malo se osami pa da razmisli o svojim dijelima da vidi da li negde treba više, da li negde treba manje i tako dalje kada u pitanju njegov odnos prema hiratu. I dalje poslanik sallallahu aleyhi vseman kaže I, I plaći radi svoje kriške. To jeste onda, ako učiniš neki grih od uslova za tu taubu, za to pokajanje, treba da bude nešto što se zove nedam. Znači, ono kajanje. Međutim, ne kajanje u smislu taube, nego kajanje da čovjek duboko u svojoj duši nađe i osjeti kajanje za ono što je učinio. Znači, ne samo tako da kažem, e, eh, ja sam učinio sam to i to, e, eh, pokajio sam se na brzinu, i to je tauba ispravna, ne? Ne. Ko što kaže islamski učenjaci, tri stvari treba da su na, da se nađu uko čovjekove taube. Jedna od tih stvari jeste ono duboko kajanje u njegovoj duši za ono što je uradio. I kada se to nađe u čovjeku, onda će čvrsno, čvrsto odlučiti da se nikada više neće vratiti tom grihu. Ovaj hadis je dostan ko što kaže šehe Albani, rahmetullahi aleyh i Zatim od hadisa koji nam draga braća također na ovo upuću, jeste hadis koji je zabilježio jedan veliki islamski učenjak, نصر ابن ابراهيم المقدسي رحمت الله عليه وصوم ديال الحجة إمام نووي زواي حديث كاجه دا في ردوستوان ماذا پوپيتانيوه سنة دا پوستو يقول مجد تيميش مغازي ساكي سلوچا نفس أتوه دا الله پسنه صلى الله عليه وسلم كاجه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعن لما جئتو به دا پسنه صلى الله عليه وسلم كاجه نتكو أدواز نيكو بيتي правي ويرنيك Svedok njegove strasti ne budu slijedile ono sa sam ja došao. Znači u ovom hadisu vidimo šta? Da Allaho poslanih sallallahu a nehiho sallam od nas kao vjernika ne traži samo, tako da kažemo, ono naše pokoravanje u jednoj vanjštini. Niju u slučaju nego traži da to pokoravanje, koliko mi u našoj vanjštini, tako da kažemo smo muslimani i koliko trebamo da budemo. A što smo vidjeli šta iz ovih hadisa, toliko posanih sallallahu alaihi wa traži od nas da naše duše budu pokorne. I ovdje nam navodi i spominje nam strasti. To jeste kao što čovjek jel tako, ima strasti, ima naklonosti, ko što je prirodno, jel tako, prema nekim od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio tako treba da ima strast prema onome što mu dolazi od Kur'ana i sunnata Allahog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Znači, kada nešto čini, nema da to čini preko volje, ili da kažemo ovako ili onako, ne, nego da to čini i srcem i dušom. Znači, da bude potpuna pokornost u onim stvarima što se traži od njega. I zato, draga breću, kada govorimo o možemo da spominjemo dosta, dosta ibadeta, tako da kažemo koje čovjek čini, međutim, možda ne osjeti potpunu svaz tog ibadeta. Da ne kažemo, na primjer, da počnemo govoriti o namazu. Jer znamo šta? Da je od osnovnih uslova za spas čoveke na dunjalku na hiratu šta namaz. Jer Allah, subhanahu wa ta'ala, na, na primjer, kada opisiva vjernike i kada govori kako će biti sa njima i ko su ti koji će koji su uspjeli, kaže, kad aflahan mu'minun, uspjeli su vjernici. Allavina hum fi salatihim hašiun, oneji koji su svojim namazima skrušeni. Pa čuti mode vidimo šta da je uspije čovjeka. Znači nije samo u njegovom obavljanju namaza, nego da to njegovo obavljanje namaza bude sa skružnošću. I zato da kažemo da svaki čovjek upita sebe, je tako? Da počnemo. Koliko puta čovjek nekako tako da kažemo obavi namaz, klanja ovaj ili onaj namaz, medžuti da Allah oprosti. I tako čovjeka čeka da to što sklep, kada završi Allah imanet. Znači nema tako da kažemo, ah, da čovjek baš ono bude da kaže, e, eh, mi je sad ovaj namaz, da mi to bude rahat. كوشته پسانيك صلى الله عليه وسلم رك قال اكو حديث كاي غزابيلجيو الله كاج جولت قره عيني في الصلاه كاج سريچا مويا سريچا يئوچينينا نماز برهته پسانيك الله عليه وسلم كاج اشتا دمي ودنيا لو من دنياكم ثلاث كاج ودنيا لو ك ودنيا لو كسمي دراگه 3 استвари مجودتي كد كاج اطيب النساء Miris i žene. Mađutin kad kaže o sreći, šta je to prava sreća, kaže Wa aini Al moja prava sreća je učinjena gdje? Učinjena u namazu. I da kažemo da čovjek samo počne da razmišle o svojim namazima i na načinu kako obavlja namaz. Jer kao što kažu, kao što je prenešeno od Abdullah ibn Mes'uda radi Allaho teala anhu i tako dalje, da onaj ko ne bude potpuno skrušen u svom namazu i koga njegov namaz ne bude, koga... Šta, koga njegov namaz ne bude ispravljeno njegova loša djela, da taj čovjek od namaza nema ništa. Ili da mu taj namaz povećava od Allaha subhanahu wa ta'ala samo udaljenost. Znači namaz koji čovjek obavlja, međutim ne utiče na njega, šta? Kao što kažu neki od Selefa, samo povećava njegovu udaljenost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nas Allah djelešanu sačuva od toga. I zato kažemo, znači kolika je iz ovog vidimo potreba da čovjek učini sebe, da svoju mladost, da svoj život učini, u čemu? Znači, da nauči uputu i kako potpuno da se odgoji na Kur'anu i surinatu Allaho poslanike, sallallahu alaihi wa sallam. I zato bih htjeli da sada ovdje nešto kažemo, znači, koji su to načini, tako da kažemo da jedan mladić, da jedna djevojka, da jedan čovi je god tako da kažemo ima godina međutim mi hoćemo ho da jel tako poseban da se obratimo omladini jer to je jedan jel poseban element da kažemo u našem društvu koji je možda posebno problematiziran i tako dalje da se obratiti i da kažemo znači na koji način da gleda da provodi ove svoje dane omladosti i zato kažemo da kada u pitanju odgoj da prije svega mislimo kada kažemo odgoj na znanje i na djela na ilm i amal na znanje i na djela normalo stvar koja je nama više manje poznata, koju smo više puta čuli, je tako, da uvijek trebamo učiti, da mu svaki musliman treba učiti, da svaka muslimanka treba učiti, stica, stica šariatsko znanje i tako dalje. Međutim, nekako to lahko prolazi kroz naše glave. Zatim, isto tako smo, je tako, čuli da čovjek mora raditi po nome što zna i tako dalje. Međutim, ovdje bih želio sada da ne vedemo samo nekoliko stvari da kažemo iz koji ćemo vidjeti koliko smo mi u potrebi za šariatskim znanjem. To jest koliko smo potrebni. Tako da kažemo, znamo, prije svega, da znamo kako da učimo šariatsko znanje A zatim kako da ga sprovedemo u praksu. Jer kada je u pitanju i znanje i Kur'ana, i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, moramo da znamo kako da ga učimo i kako da ga svatamo. Evo da pođemo, na primjer, kada je u pitanju učenja i razumijevanje samo Kur'ana, Allahu subhanahu wa ta'ala knjige. Jer tako moramo da imamo i da znamo koji su to temeli po kojima mi idemo, kada hoćemo da ispravno razumijemo Allahu džel lašanhu u ja treba da znamo da danas živimo u vremenu kada veliki broj ljudi, tako da kažemo, zagovaruju mnoge zablude. I on kada zagovara tu svoju zabludu, neće reči, da mu je dokaz te njegove zablude, zablude, govor ovoga orientaliste ili govor ovoga filozofa ili tako dalje, nego uzme, da kažemo, tu zabludu iz gobora iz riječi ti orijentalista ili ti filozofa i da hoće da to podkrepi kuranskim ajetom i da kaže da ta ideja ima osnovu gdje? U Allahovu subhanahu wa ta'ala knjisi. Znači hoće tako da kažemo došlo je sa jednom potpuno pogrešnom idejom i hoće to to dokaže Allahovu subhanahu wa ta'ala riječima ili riječima Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam jako mi ne budemo imali znanja jako ne budemo znali kako da razumijemo Allahovu udjelašanu u knjigu niti ćemo je ispravno svatiti, niti ćemo u stanju biti da otkrijemo zablude tih ljudi koji pozivaju to što pozivaju. Kasnije ćemo navesti, na primjer, neki od tih ideja, kao što je, na primjer, jedinstvo, religija, kao što je, na primjer, ovoga i tako dalje, međutim, ovdje da kažemo da moramo da znamo na koji način da to naučimo. I zato, na primjer, ukoliko pogledamo u e, uvod, Tavsira od Ibn Kisir, Rahmetullahi Aleyhi, vidjet ćemo tamo kako navodi riječ imama Šafija, Rahmetullahi Aleyhi, kada kaže na koji način se tumači Kur'an. Pa kaže imam ima ima Šafija da se prvo tumači Kur'an, kako? Da se Kur'an tumači Kur'anom. Znači ajit tumači drugi ajit. U nekom ajitu je nešto spomenuto ukratko, međutim drugi ga više objašnjava. Ako ne nađemo to, onda ga tumačemo kako? Sunnetom Allahu wa kusaneika sallallahu aleyhi wa i kako je to već, da je poznato? <coughs> Međutim, ono što posebno ovde treba da kažemo, jeste da, draga braći cijenine sestre, mi danas živimo u jednom vremenu koje je mnogo teško vrijeme. I često puta kažemo, danas je vrijeme teško, vrijeme fitne, vrijeme fitne luka i tako dalje. Allahu posanih sallallahu aleyhi wa sallam, ove danas naše dane u, koje, u kojima mi živimo, opisiva nam u hadisu koje ga zabiljađuje ima muslim, وصن صحيحه ادب حوري رضي الله تعالى عنه الله وصني صلى الله عليه وسلم كاج بادروا بالاعمال فتنه كقطع الليل المظلمه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الله وصني صلى الله عليه وسلم وبرجاء اصحاب ما كاج كاج بجوريت الى برجاء كاجوا مسلمين بجوريت ساتينينم dobrich djela prije nego što dođu dani fitne luka. Teški dani. Kaže koji će biti poput djelova mrkle noći. Ti će dani toliko biti teški, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknut kao nevjernik. Ili će omrknut kao vjernik, a osvanut kao nevjernik. I kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam, čovjek će svoju vjeru prodavati za nešto nevrijedno od dulju aluka. Čovjek će svoju vjeru šta? Prodavati za nešto nevrijedno od svog dunjalka. I zato, draga breću, ko už to je noć, tako da kažemo mrkla noć. Čovjek ne zna gdje će, hoće li pravo, hoće li lijevu, hoće li desno, hoće li pravo, hoće li nazad. Tako, isto tako da kažemo danas u ovom vremenu, kada ljudi govore o Allahu ođeru lešanu, ho vjeri onako kako hoće. Da kažemo čovjek se nađe u jednoj situaciji, kaže ne znam gdje, hoće li onima koji govore vako, hoće li onima koji govore vako, hoće li onima koji govore vako i tako dalje. Međutim šta je to da kažemo što će čovjeka usmjeriti, gdje je to istina, ako nije to znanje Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu a njim sallam, pa koja je to druga stvar? Ako nije, kaže Allah i kaže poslanik sallallahu a.s. I ako ne bude to ono što će ga usmjeriti, pa koja je to, da kažemo, druga stvar, koja će ga usmjeriti na ono što je od istine. I zato, danas kada bi govorili videojiva fitneluk u ovom našem teškom vremenu, mnogo bi ostali da o tome govorimo. Međutim, možda jedan od posebnih vidova toga jeste nešto što možda zovemo fitna ili fitneluk pera. Nači Bilo to samo opisanje o Islamu ili sami prevodi i tako dalje. I zato ćemo vidjeti da se iz dana u dan na našim, na našim prostorima tako pojavljuje neka čudna literatura. Naprimjer, da kažemo neke možda, možda naša omladna sada manje više prati tu literaturu. Međutim, evo kao primjer ćemo navesti jedno od zadnjih izdanja koje je izašla, to je knjiga Dva lica Islama. Od jednog, je tako, je li prime Islam, nije li prime Islam, Allah je šanu najbolje zna, Stefana Švarca, knjiga se zove Dva lica Islama. Prvo je normalno, izredova, da kažemo naše uleme, jedan je dekan islamskog fakulteta, drugi je profesor i tako dalje, ono što je pojenta da ta knjiga hoće da kaže da postoje danas dva lica islama, jedno je lijepo, drugo je ružno. Ono što hoće da kaže za ovo ružno lice, to je vehabizam, to je nešto što danas zovemo vehabizam. Međutim, dobro, mi kažemo o svakom pokretu u islamu, može da se raspravlja i tako dalje, ako je čovjek htio na neki način da to da raspravlja o tom pokretu mogu je. Međutim, ono što je interesantno ovdje, jeste, na primjer, da u toj knjizi dolazi vrjeđanje islamskih učenjaka. Tako, na primjer, da kažemo pokret, salafijski pokret ili pokret Mohameda ibn Abdull-Vahaba se poredi sa fašizmom i komunizmom. Kaže, ove tri zastale, tako da kažemo ovaj ideje, tako dalje, to su šta? To je s komunizom, fašizom i vahabizom. Zatim, Mohamed ibn Abdull-Vahaba poredi sa Hitlerom i kaže he kaže šta Hitler za još prije njega se pojavio kaže ko pravi Hitler. Zatim to je misli da Muhammed ibn Abdul Wahhab. Zatim kaže čitavo to učenje Gradi se na učenju jednog neukog čovjeka. Ko je taj neukog čovjek to je Šejhul Islam ibn Tajmi rahmetullahi alayhi. Zatim za poznatog islamskog mislioca i učenjaka Seida Kutba kaže jedan seljak iz jednog sela za kojeg niko ništa nije ovaj za njega ništa nije znao, nije čuo, došo i sada hoće da nas uči islam i tako dalje međutim mi kažemo, manje više, to je napisao jedan čovjek se zapada, ili musliman, ili čafir, ne znam međutim ono što je poenta da to dolazi u prevodu naših ljudi i da na jedno jedino mjesto Gdje se spominje i na taj način grbno spominje ulema da niko od njih nije popratio ni sa jednom jedinom riječu da kaže da se na taj način ne može govoriti o našim velikanima, našim učenjacima, pa tako da kažemo je god pravca da bil. Da kažemo pogotovo, ako ćemo uzeti raniju ulemu, ili na primjer šehehu l-Islama ibn Taymiu, za koje imam Az-Zahbi, kaže, kaže, kada bi se zakleo kod meqama misli se kod makamu Ibrahima, jel' kad bi došao kod Kabe i kaže kada bi se zakleo da moje oko, da oko, govori općento, da oko nikada nije vidilo slično njemu, niti da on nikada nije vidio sličnog sebi, kaže ne bi trebao da učinim, šta? Kefaret, ne bi prekršio svoj zakret. Ako veliki i poznati historičar i Hafiz Hadisa kaže to za ovog velikog islamskog učinjaka, zar onda jedna institucija Tako da kažemo, naša vjerska nebije bila ne bi trebala da brani, na primjer ako se taj čovjek naziva nauki, ako se naziva vako, ako se naziva vako i tako dalje. I zato vidimo, međutim ovo se, da kažemo, plasira među ljude jedno od velikih izdanja i tako dalje i normalno većina da kažemo ljudi na sve to ovaj šuti, niko da se ovaj obrati bilo da kažemo iz reda naših magistara, naših doktora, naših profesora i tako dalje. Poenta je, znači da živimo u jednom vremenu fitnaluka, kada da kažemo ljudima se Na, sva načina, na sve načine, nudi ono što možda nije u stvari od same Allahove Đalešanu u vjeri. I zato, draga braćo, draga omladino, znači, iz vidimo kolika je naša potreba, da šta? Da se vratimo onim, da kažemo, tradicionalnim dokazima, kada se govori o čemu, kada se govori o obavezi traženja znaju. Možda je, ovdje smo trebali spomenuti još jednu, možda što je, pogotovo što se mnogo plasira, a to je da kažemo ova, ideje jedinstva religija, kada danas dođu također profesori islamskih nauka i tako dalje, hoće da kažu da i danas izredova redova muslimana i redova kršćana i redova židova i redova indijanaca i redova domoroda, da će sve to biti odništa da će se to ako Bog da uči u džernet. Da si oni koji se budu molili jednom Bogu, da će se oni uči u džernet. I normalo kako to plasira, tu svoju ideju, قرآن سكيم آياته من سورة البقر إذا الله سبحانه وتعالى كاجة إنا الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابيين من آمنوا بالله واليوم الآخر ونحن يكون يبدوا وفيروالي يلتقوا مثل يسكوا يبينوا المسلماني يكون يبينوا جيدوا يكون يبينوا كريسياني يكون يبينوا سبيتي Od oni, oni koji budu vjerovali u Allahi su u njih dan. mi znamo da se ovdje misni kad se spomenu židovi ko? Oni koji su vjerovali u Musa, aleyhi sallam. Kad se spomenu kršćani, oni koji su bili za njegov vremenu i koji su vjerovali u Isa, aleyhi salam, i koji su slijedili šta? Njegov šarijat i tako dalje. Međutim, kad dolazi poslanih sallallahu aleyhi sallam, bivaju sve, jel tako, te vjere i svi ti vjerozakoni derogirani. Međutim, da kažemo danas U našem vremenu hoće da se kaže kako izredova redova kršćana, iz redova današnje židova ima oni šta koji će uču žernat i da onaj koji budu slijedili tu vjeru, da su oni na pravom putu. I ja onda kažemo da logička pravila nas upućuje na to, da nema zaplike da kažemo da onda čovjek danas obave džumu namaz u petak, da nedeljom ode na misu, da kažemo isti jedan čovjek, da se itamo pomoli Bogu i da se ode pomoli Bogu i da su sjenagogi pomoli Bogu i tako da kažemo. Mađutim to je normalno, onda kada se počnu pravci i da kažemo pravila, u tumačenju Kur'ana onako kako to I zato kažemo da nam je potreba da se ponovo vratimo i da vidimo šta je to i kolika je obaveza traženja znanja sakvom pojedincu. Bilo mladiću, bilo djevojci, tako dalje. I zato, na primer, jedan od ti dokaza jeste kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'lam anahu la ilaha illa Allah wa stagfir li dhambike. I znaj, da nema drugog istinskog božanstva sem Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nasa obraća obraća se prije svega svom poslaniku sallallahu nasa i kažešta znaj da nema drugog istinskog božanstva sem Allah i imam Bukhari je ovaj ajet uzelo kao dokaz u svom sahihu i kaže poglavlje da znanje je prije riječih i djela poglavlje i dokazovom ajetu da je znanje ispred riječi i ispred djela što znači draga braća da je neispravno djelo i jednog čovjeka da je neispravna riječ i jednog čovjeka kolko hoće sa tim hajir, u kolko ne bude imao znanje o toj stvari. Šta je propisa te stvari? Kako se ta stvar treba činiti? Da li vako, da li nako i tako dalje? Znači, za koju god hoćemo stvar, traži se od nas znanje o toj stvari. Bilo da kažemo da se vratimo kada u pitanju namaz, kada u pitanju zakat, kada u pitanju ovo, za svaku stvar je čovjek obavezan da ima šariatsko znanje, da li je to tako ili ovako, ili na neki drugi način da učini. I zato kažemo, znači, da najviše ono što čovjek u svom vremenu treba da provede, jeste traženje šariatskog znanja. Jer kako će čovjek u svemu se ovome uputiti i kako će biti na uputi, ukoliko ne bude znao. Zati na primjer, ono što bi također ovdje želio da spomenemo, a to je da mi, znači, da kažemo naša islamska omladina i naša islamske mase, kada ne budu imali ono što će im pružati, tako da kažem, lahak dolazak znanju, ili da kažemo kada ne budu kod sebe imali Znanja. da će se desiti da kažemo velike kontradikcije kontradiktovnosti u njihovim životima Tako, na primjer, vidjet ćemo nekoga tvrdi da je musliman. Voli tako da kažemo islam. Međutim, čitav njegov život je ispunjen nečega što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Prije nekoliko dana slušao sam tako jedno predavanje gdje se spomni jedna pjevačica, jedna poznata arabska pjevačica, koja je ali tako čitav svoj život, provala u čemu? U haramu, pjevanjima, zavodeći, omladu i tako dalje. I ona kaže, kaže, ja nikada, kaže, ne iznađem nabijinu nikada ne, ne izrađem na scenu da pjevam, a kaže da ne proučim ajetul kursiju, da ne proučim kulhu vallahu, da ne proučim ovo, da ne proučim ovo i tako dalje, subhanallah znači da kažemo to čini medjutim i to kada čini čini kako, čini sa vismilom, i uči ajetul kursiju, i uči ovu suru i uči, uči možda ovu dovu i tako dalje ili naprimer što mi prijeći eden student, kaže sada sam jele zadnipu, kaže kada se vraca iz Kaira, i kaže se jo sam u avion, i kaže do mene jedan arapu Kaže mu s nima, nemeni kaže, kaže, znaš putnu dovu, kurom ja znam. Kaže, evo ja tebi nekolike dobe putne, kaže, one su dobre da se prouči. I kaže, on me da kaže, ka tam ona putna doba. I on mašala, kaže, uči, uči te se doj, Kaže, kad je došla s tvoj adresa da nam servira šta će, kaže, njemu, traži alkohol. Znači, hoće da mu se alkohol donese i šta? Da to pije na svom putu. Međutim, prije toga je šta? Proučio ovu, dovu, proučio ovu, i tako dalje. Međutim, kažemo šta je ovdje problem? Normalno. U određenim situacijama se des, dešava da su problem strasti. Međutim, mi kažemo, kod većine našeg naroda problem je u znanju. Odnosno, ili da kažemo u neznanju. Problem ovdje se dešava u znanju ili neznanju. I zato danas, nažalost, vidimo da kažemo, na primjer, Neke naše sestre, alhamdulillah Allahu im se wamis smilabo, tako da kažemo da su stavile hidžab. I jel tako mnogo mnogo su učinile velikog khaira za sebe i za druge zato što su stavile sami ta hidžab. Ne nego u ovom vremenu kažemo u ovom vremenu fitnulu kada kažemo svaka žena koja se imalo u pristojinju nosi inshallah taala da se nada da uno velikog khaira. Mojuti na primaria ja se secham dok smo mi bili u medresi, Normalno jel tako u našoj madresi dolabilo pomiješani muški ženski. i ženski. Subhana neke devojke koje su što mi rekli zastalo pokrivene. Subhana Allah čitao i da kažemo to e, te godine školovanja mora redovno da se čita horoskop na primer. E, redovno se da kažemo donosu, do, donose donose se posteri da kažemo Brad Pitt ovaj onaj glumac Subhana pokrivena djevojka svoj život hoćeš da usmjeri islam, na Majutin poći sega toga šta zadivljene tim glumcima tim pjevačima i tako dalje koji osim nikakol tako nemaju nikakve veze sa šta nemaju veze sa islamu i zato Subhana ideš je tako gledaš kada vidiš Subhana Majutin U glavi došlo je do nekog il tako spoja znači zar jedna djevojka koja odrekla se toliko dvog dunia luka poklila se onako kako allah subhanahu wa ta'ala traženi zar může biti od oni da kažem koji nosa te, te postere koje čita horoskope prati redovno ove serije sluša ovej pivacice tako dalje zar nije to vizanje srca za nekoliko za koje je poslani sallallahu alihi vasem na osoba viesio da su šta da su stanovnici juhannama I zar jedan onaj koji hoće da ide putem dženata, zar može da svoje srce veže za nekoj koji ide putem dženama? Zar je to moguće tako, zar je to zdrava logika kod jednog običnog čovjeka, a da ne kažemo pogotovo kod jednog, tako da kažemo, vjernika ili da kažemo kod jedne vjernice? Normalno, da to nije zdrava logika. I da kažemo da je od jedan poremećaj u znanju i da je to jedan poremećaj u odgoju. I zato je potrebno više da se uči. Više je da se čita o Allahu ađale lešanu vjer i da se ljudima, šta, omoguće i olakšaju pristup i dolaženju zdanja. Naprimjer, jedna od stvari koji sam, naprimjer, vako pratio. Naprimjer, u dnevnom avazu imate, ono, jel tako, ono, svaki put bude svaki dan lično znana, jel tako, bude neki pjevač ili pjevačica i glomac i glomac. I, naprimjer, pratite, naprimjer, kada dođe da kažem ko, veliki postotak ili veliki procenat muslimana, dole kada bude pitanje u što vjerujete, kaže, vjerujem u Allahu. I to ne kaže uboga, u Boga, da ga kažem vjerujem u Allaha. Tu je on naveo je u horoskopu, gdje je šta voli piti, voli se to. Međutim, kada je vjera, vjeru Allaha. Inša Allah i da je ovdje problem zdanja, a ne strasti. Jeste da ljudi nemaju ispravno zdanje koji tako da kažemo vodi šta treba da čine, šta ne smije da čini tako dalje. Međutim, kažemo da ovdje ne smijemo da se zadržimo samo na tome da kažemo da čovjek stekne jednu određenu šariatsku naobrazbu. I da kaže čovjek, ja sam naučio toliko i toliko i da tu ustane, ne. Nego treba da znamo da jedan vjernik i vjernica treba u svom dan, u svojoj sedmici da imaju konstantno nešto što će i voditi ka tome što povećava znanje. Dobro, to ćemo sada staviti na jednu stranu. Druga, druga strana, ili druga stvar, jeste da se naučimo da moramo da svaku onu stvar što naučimo od Allahove, da to sprovedemo u praksu. Znači to je tako da kažemo ono što bi danas rekli, sva filozofija Islama i sva filozofija ovog života. Znači da ono što si naučio od Allahove, vjeruje, da to sprovedeš u svoju praksu. I zato, na primjer, jel tako, Ibn Kesir, alih, na u, uvodu svog tefsira, izrek od Abdullah ibn Mesuda, Da kažem, jedna velika izreka, koju često puta trebamo i citiramo na predavanju. Gdje Abdullah ibn Mesud govori kako su ashabi učili uputu. Pa kaže, mi bi, kaže, kada bi ne bi naučili, kaže, 10 ajeta iz Kur'ana. I kaže, ne bi prešli da učimo se dalje ajeta, misli se na pamet, dok ne bi naučili značenje tih ajeta. Kada bi naučili značenje tih ajeta, onda bi to spravili u praksu i onda bi tek išli da dalje šta? Da dalje učimo deset ajeta. I zato, draga braći i ne sestre, kažemo da moramo da se naučimo. Bukvalno da se naučimo, da naučimo naše duše. Da se ono što naučimo od znanja, do to sprovedemo u praksu. I to je nešto što mi nazivamo EDAB, ili norme ponašanja, ili kodeks ponašanja. To jeste kako da se ponašamo u našem životu. Kako da se ponašamo prema komšiliku, prema ženi, prema djeci, prema ovome, prema onome i tako dalje. I je ovaj stvar bila nešto, da kažemo, što je bila najviše kod Selefa, kod prvih generacija. A to je da su kroz ono znanje koje su učili, I kroz onaj hivs Kur'ana i kroz one hiljade hadisa koji su znali napomet, da nije bio cilj da se samo poznaje napomet, nego da od svakog tog hadisa je da je bio cilj da se to sprovede u praksu. I zato kada se spominje u biografiji mama Marika, aleyh, da dok je bio dijete, kada ga je njegova majka uputila i poslala da uči znanje, Ono je tako, što mi je rekli, kad, kad ga je poslala meitev. Jeli kad imama, malika, majka poslala meitev. Kaže, kaže obhukla muje, lije po turban stavila. Jele tako. I rekla muje, idi kod rabijatu rai. Rabijatu rai je jedan bio od najveći učenjaka svog vremena, jedan od najveći tabina. I rekla muje, idhjeb ila rabiju, fata'allam min adabihi qable ilmihi. Kaže, idi kod rabiju, kodbog velikog učenjaka, i uči od njegovog ponášanja uči od njegovog adeba prije nego što naučiš od njegovog znanja znači nije cilj da ga pošalje majke da kaže mašalam budeš veliki alem normalno to je želja ali idi da naučiš kako da se ponašaš u svom životu to je mjera na osnovu koje će ljudi uči u jannetu il jehennem znači kakvi budu u svojim djelima i zato jedan učenik imama malika rahmetullahi alejhi a to je abdurahman ibn alqasim jedan poznati je tako ovaj učenjak malikijskog mezheba kaže Učio sam kod imama Malika 20 godina, 19 godina sam od njega učio njegovo ponašanje, a jednu godinu sam učio njegovo znanje, pa kaže da sam Bog do i tu godinu proveo da od njega učim ponašanje, a ne znanje. Subhanallah, koliko je bilo šta, znači koliko hoće da u svom ponašanju bude musliman. A ne tako da kažemo da kada izađe ljudima mašala vidi ga musliman, a kada je unutra sa svojim ukućanima pokaziva tako da kažem jedan pravi džahlijet. A vallaj što je danas jedna od najtežih stvari, tako da kažemo čovjek kad se naljuti da budemo sniman, čovjek kad ovo e, unutra sa svojim sa svojim djecom, sa svojom ženom, to je jedna stvar koja je teška. Lako je tako da kažemo da čovjek izađe i vidi ga mašala musliman, dolazi u džami tako dalje, međutim treba biti musliman u srđbi. Jel tako, kada se naljutiš da pokažeš šta svoje pravo lice islama Međutim, da se Allah dželšanu smiluje svima nama, nekada to pokazuje na veliki nedostatak u našem potkoju I zato, draga braću Kada se ove dvije stvari dese. Znači, kada budemo razmišljali I vi rekli, da moramo da naučimo Da seknemo to šariatsko oznanje A zatim da to sprovedemo u praksu Onda tako da kažemo, dolazi svaki hajr Međutim, treba da znamo i da uvijek stavimo u naše glave da su džamije Allahove Đalalešanhu kuče ta prava mjesta gdje se stiče zdanje i gdje se stiče odgoj. I mi kažemo, nama su potrebne vake tribine, nama su potrebni fakulteti, nama su potrebni islamski univerziteti, međutim ne može tako da kažemo da se da jedan predavač ili jedan profesor na jednom fakultetu ili onaj ko drži jednu katedru da odgoji tako da kažemo ispred sebe šta, stotine studenata. I ovaj se ovamo izvali i sluša hadis. Izvali se šta i sluša tefsir Kur'ana. Znači, nema tako da kažemo nekog edaba, na primjer, Subhanallah šta? Znači, da ima edep prema onome što sluša. I zato, na primjer, ima Malik, Rahmetullahi Aleyhim, nikada nije tjeo da jaše, znači, da pupne se na jahalicu, bilo na konju, bilo na djevu, dok je bio u Medini. Znači, zbog čega? Kaže, kaže kako ću ja jahati onde je kaže stajalo gdje stajalo stopalo allahovu poslanika sallallahu a.s.w. il kaže nikada nije citiruo ni jedan jedini hadis a da preto nije usto da ni uzo abdis i onda tek da citira hadis. radi čega? radi poštivanja ispoštivanja prema allahovu poslaniku sallallahu a.s.w. što znači poštivanje prema ilmu. Prema znanju prema tako dalje Znači nema da mi poštujemo ovog ili ovog čovjeka Na toga što je on, ta i taj Nego poštujemo radi znanja koje ima I radi onoga što se govori I zato, draga obraću, zato danas nažalost vidimo Da onda, kada je prestalo znanje Da se stiče Da kažemo iz Halki Iz onoga što nazivamo Halki Znači da ima tu predavač, ima šejih I da komentariše ovu knjigu, da komentariše ovu knjigu. Tako da kažemo nastaja nas, Došla nam je ulema Lema Ili došlo je generacija u Leme kako je došlo I tako da kažemo kako će jedan profesor odgajati pre sobom tolike stotne studenata. I ni tako da kažemo čudo što se što se dešavaju i neke žalosti, što nažalost moramo da reknemo što je naša stvarnost, na primjer kada su pitanju veliki veliki broj studentata koji studiraju islamske nauke. Mi danas nažalost imamo e, nekada u prijašnjem vremenu je teško bilo otići da se studira u Meku, u Medinu, u Damask, u Kairo, ovdje London. Vđu danas je postalo lahko. I danas ko nema kasabea da neko ne studira u tim da kažemo našim prijestalom znanje. Vđu ti vjerujte mi. Tamo ima veliki brojevi koji više hodaju po teretanama i tamo gdje se šuta lopta, nego da kažemo da dolazi tamo gdje je velika i poznata ulama tumači Allahovu knjigu, tumači sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve tako da I na primer ja jedan put vraćam se jele sa studija dole i kažem jedan ti prijatelj iz razreda što on završio medresu, bio na televiziji ja onta mašallah khair drža čovjek ders kaženen nego je bio naj kako zovu naj poželjniji ili ili i tako dalje je li čovjek sa mnom bio razmeđu tim čovjek se prijavio ajde ne bi se saženje možda i tako dalje ili jedan drugi također student što studira dole, u arapskom svijetu takođe se prijavio na tu istu emisiju međutim ja ga pitao šta studiraš kaže arapsku književnost razmiš mislio malo da ono čovjek studira šarijat ili fik pravo međutim kaže hajde da malo bude manja sramata kaže nam arapsku književnost i da kažemo dalio taki da kažemo normalno ovi su možda više je pobrkali lončiće nego oni prvi što smo možda spomnjali ali kažemo za od takih ljudi možemo nadat se da kažemo da oni tumačeći allahu dželjšanu vjeru da može da dođe neki napredak Da kažemo čovjek ako prvo sebe nije odgojio na osnovnim stvarima, ako prvo čovjek nije odgojio sebe na ibadetu, na namazu, na spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, na učenju Kur'ana i tako dalje, kako će odgajati mase za sebe? I zato, na primjer, mi dosta imamo lijepih primjera ovdje na našim prostorima bilo to i Sarajevo bilo i drugi mjesta ljudi uleme i imama subhanallahu koji su prije svega svojim ličnim životom svojim ibadetom pokazali da kažemo kako jedan čovjek treba da bude ja se zaboravio sam sada Muharem efendi u martu 14 april na jednom predavanju spomenio jednog od imama begove džamije mislim da je jedan od imama koji se zvao Sabri Hafizović nestija se doboljno dobodno zaboravio sam sa pinog sam došao tražio sam tu kasetu da ponovo poslušamo međutim nisam uspio da nađem taj hafiz ta imam kad je obavio jedne ili hađi ili umru. Klanjuo je dva rekata kod Kabe, pred Kabom, na dva, dva rekata na kojima je proučio čitav Kur'an, na noćnom namazu. Znači, čovjek sa naših prostora, normalo kažemo, ovo je stvar koja je bila prisutna kod Selefa, međutim, prije tako dano bila je prisutna i ovde kod nas. Mi se možda čudimo ovim stvarima, međutim, ko smo mi da se čudimo? Gdje su, tako da kažemo, naši ibadeti, u odnosu na ibadeti ljudi, tako da kažemo, daj, nije to da se desi. Subhanallah, ima Allah vidjelašanho robova, da kažemo ili je bilo, koji su toliki bilo ibadatu. badetu. Ili, na primjer, ovdje je jedan od poznatih sarajevske hafiza, Ibrahim Efendija Trebinjac. Čovjek koji je 12 godina samo akšam i jaci uklanio, čovjek koji je 12 puta proučio hatmu na akšamu jaci. Da znači, čuno tako imamo travije se klanjaju hatmom. Međutim takođe nekad su neki hafizi klanjali sukako i ove druge namaze hatmo, na primer klanja akşamiyacu i uči Kur'an poredu. Da na stranca na jednom mekatu, na drugom druga, na jaci stranca i po na drugom strance i tako dalje i tako ovih se završavao hatma. Ibrahim efendi Trebinjac je 12 puta proučio hatmu tako samo na akşamiyaci. Bačuti to su bile stvari da kažemo, to su bili ljudi koji su učili, koji da kažemo koji su bili primeri. Ili možda da kažemo Primer Mehmed Efendi Hanđić, rahmetullahi alihi, koji je bio poznat po mnogim predavanjima koje držao u Sarajmu. Ili da kažemo u ovoj džamiji komentari se o Tafsir od Nesafija, u ovoj džamiji Adebuddini od Dunja od Mavardija, čak u jednoj džamiji bilo predavanje komentar meqamata od Haririja. To je jedno dijelo iz arabske književnosti, zove se mekamat od Haririja. Vjeru mi danas upitajte, 90% posto studenata koji studiraju dole, da se si čuo za meqamate od Haririja iz književnosti? Sigurno će biti odgovorne. I to je da kažemo u stvari način koji naša ulemast kaže i kako sva ta da je rešenje za odgoj generacija. Kako? Znači da normalno, potrebna su nam tribine, potrebna su nam predavanja, potrebni su na časopisi. Međutim, ne možemo mi odgojiti naše duše na Kur'anu i sunnatu ako sjedimo i popijemo neretvu kafe govoreći i rješavajući islamske probleme i probleme umete. Mora da se sjedne na koljena. Ovo pominje pogotovo za našu omladinu, našu braću i naše sestre. Da pravi islamski odgoj dolazi onda kada na koljena sjednemo, da... Upravo nakon što je došlo u hadisu Džibriela, kada je Džibriela a.s. došao poslanika a.s. da podučio Islamu, Imanu i Ahsanu, što se kaže u hadisu? Fa esne da rukbetejih ila rukbetejih. Pa kaže stavio svoja koljena kod njegovih koljena. Džibriela a.s. dolazi na koljena sjeda pred poslanika sallalahu a.s. znači tako skrušeno, tako ponizno i kaže šta je Islam, šta je Iman, šta je Ihsan. Da nas poduči kako mi sa jednoj skrušenošću i sa ponižnošću treba da tražimo Hrstu odmashta sebe odgajamo Kada, jer poslannika alaihissalatu wassalam Kada uputje neko gana khayr Kaja moshta idu jamitraji khayr Koste došlo hadisu koje izabilih ima muslim Tako je dukba ibn amira Radiallahu ta'ala anhu, da Allah poslannika sallallahu aleyhi wa sallam rekao Ayyukum yuhibbu a yagduva ila butxana au ila l-aqqiq Faya'tiya bina qataynikuma vajni Je poslannika se prijeli ki obratu ya sahabima I kaže, kobi odvans da ode obudhan ili akik to su bila je tako dva prijedila ne tako daleko od medine kaže kod bi od vas volio da ode od vas volio da ode na ta mjesta i da otamo dođe sa dvije debele deve a tako kod arapa su deve bile najveće bogatstvo znači na primjer kad bi tebi sa neko reko ide još dole na primjer malo dalje od sarajeva odeš na primjer u hađiće i čekate novo novca tautu samo odeš tamo doće razli postalo je tvoje hoćeš da ga daš kao sadaku ili ovo ili, ovo, ili ovo, i tako dalje možda uradi šta uradiš I posanik a.s. da kaže poredi ovo, koristi ovo poredjenje, i kaže ashabi Allahovog posanika a.s. Ja rasul Allah, kullo na nohekbu dhali, ko Allaho posanice, svi mi to volimo. Znači ima li čovjeka da, da kažeme djunama, koji ne bi volio sada da ode malo ili tako dalje i da ga čeka nešto što je besplatno. تَكَالَمُ اسْتَوْمَارَاكَ الرَّسُولُ بِ10 لِيستَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ كُلُّ بُغَدَتُهُ فَكَالَ جَوَاصَنِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَغْدُو أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعَ وَمِثْلُ مِنْ أَعْدَادِهِنَّ كَجَدَنَكُ أُدْوَاس أُدْيُ الْمَسْجِدِ فَجَبَصَنِكَ عَلَيْ سَلَاتُسْ أُكَجَدَ I kaže je da prouti ili da nauči 2a je ta i za knjige bolje mu je nego dvije deve Tri a je nego tri deve Četiri a je nego četiri deve i tako dalje. Evo, jednog veliko khaira koji tako da kažemo može da ostvarim. I zato draga braća, mi kažemo da šerijatsko znanje nije samo obaveza oni koji hoće da budu tako da kažemo koji su pisali fakultet islamski nauka ili su so predijal odu negdje vani da studiraju i tako dalje ni u kom slučaju mi ne kažemo da je islamsko znanje ako neko završi da je tako da kažemo taj i taj fakultet ne, nego islamsko znanje i ali mi onaj ko ima znanje i zato na primjer vidjećemo danas na primjer odpoznate ulame na primjer čujemo da je poznati shehhi tako dalje međutim nije završio šerijatski fakultet na primjer čovjek je možda doktor hemije ili je doktor medicine. Međutim, pored svega toga je veliki iskusan islamski učenjak, tako da izbog čega? Zato što je svoje znanje i svoj odgoj stekao u mesđidu, stekao u džami, tamo gdje se je nudilo znanje. I zato sigurno treba da znamo. Znači da ono, ako hoćemo, a moramo, i ne smijemo ni u komu slučaju da budemo omladina, niti mladić, niti djevojke, koje će izaći sa nekim slabostima u svom islamu. Ne smijemo da izađemo kao oni koji će, da kažemo drugima govoriti o Islamu, međutim, ljud će biti uzrok da oni napuste Islam. Na Naprimjer, da, svojim ahlakom, da kažemo. Da čovjek nekada svojim ahlakom bude uzrok da ljudi pobjegnu od Islama. Istno je ko što čovjek ima nagradu, ako njegovim sebebom primi neko Islam, tako isto ima kaznu u ukoliko neko tvojim sebebom odbije Islam. I uvijek stvar treba da bude u našim glavom, našoj braći i našim sestrama. Znači, da smo mi ti prije svega kojim našim dijelima govorimo Znači, o Islamu. Znači, ne treba ništa da govorimo, da kažemo riječima, nego tvoja dijela neka budu ti koji će govoriti. I mi smo jedne prilike spomenjali na nekim predavanjima, čak i ovdje u Sarajevu, nekoje je braći, ovaj, jedan primjer, istin, da kažemo, živi primjer koji se nedavno desio u Londonu. Da je jedan islamski daja, jeli, daja imam u jednom msćidu, međutim, bio obučen od prilike ovako imao kapcu, malo brade i tako dalje, ušao u jedan taksi, žurlom useli na posao da stigne na vakat ili možda na predavanje itd. I kada je ušao u taksi, je tako čovjek je dobacio do mjesta gdje je trebao da ga dobaci. Međutim, ovaj kada mu je platio, ovaj mu je vratio kusur taksta. Međutim, ovaj čovjek, ovaj daja, ovaj šejh, kada je izašao iz auta, prebrojio je onaj kusur i video da mu je vratio malo viška. Znači, to je bilo nešto što mi je rekli nekolika feniga, možda Marka i tako itd. I sad Subhanallah, ovaj čovjek razmišlja i kaže Šta da uradim? Kaže, ako uzmem, to jer kaže nešto sitno, ali ipak to nije moj metak, jer čovjek mi je vratio greškom, obavezan sam po islanskim propisima da mu vratim i on je počeo za njim da trče, govore, e, čekaj, čekaj. Kaže, šta Kaže, evo ti, kaže, dao se mi malo više kusura. Kaže, on, uđi u auto. Kaže, šta Kaže, uđi u auto pa mi on da, daj. Kad je ušao u auto, kaže, ja sam ti ovaj kusur namjerno vratio malo viške. Jer kaže, ja sam već jedno duže vrijeme u dilemi i kažem da li je islam vjera istine ili je. pa sam rekao prvi musliman koji uđe u moje auto koji uđe u taksi kaže ja ću mu dat malo više kusura kaže ako mi vrati više oni su pravi ljudi ja prelazim na tu vjeru i kaže ti si bio prvi taj i kaže sad pošto sam video to poštenje kod vas kaže doću u prvi islamski centar izgovori šehadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ovni su neki pričaju tako da kažu neke koje se prenosi prije nekoliko stotina godina bio jednom jedan i tako dalje nego priče da kažemo moj života. Jel možeš tauraći na jedan kijeta među muslimanima Evrope, pogotovo među muslimanima Njemačke, i su bili u upit Italiji, šta je bio uzrok njihovog pralaskanja Islam. Ili ako ništa, šta je bio uzrok da prvi put počinu razmišljati o čemu? O islama. Pa veliki procenat ni, velika većina odgovorila da je njihov prvi put način Da prvi put kad su počeli da razmišljaju o prelasku na islam, da je to bilo radi njihovog odnosa sa muslimanima trgovcima. Ili ko što, pošto u, u, u Njemačkoj je većina Turaka, kaže sa Turcima trgovcem. Znači kad su vidjeli poštenje kod njih i njihov islam da se odlikuje u njihovim dijelima, njihovom životu, počeli su da razmišljaju Islam. I zato, braće, mi znamo iz istorne islama Indonezija i sve one milijone muslimana dole. Da su tako da kažemo prešli na islam jer tako nije bilo džihada nego su prešli na islam radi ahlaka, lijepog ponašanja islamskih trgovaca koji su išli do nešta da trguju. I zato ovo nam sve kaže da smo e, u potrebi radi znanjem, da smo u potrebi za odgojom islamskim, kako bi mi bili svijeta oprimar drugima. Međutim, da vazimo dan, noć, toliko odersova, toliko ovoga, međutim, tvoji ne pokazuju to utameneymane kog, khaira utameneymane kog bericita. I molimu Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini odoni, ku isu odgojeni na Qur'an i sünnetu Allahu pasanike sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta ta'ala molimu da oprosti, da nas učini odoni, كوئشيني اونوا ساتيم يا هو سبحانه وتعالى زد ولا اقول قولي هذا